כולם? שכח שלום. אנחנו התחלנו לפני שבוע לעבור עבור שבע קהילות בהתגלות שתיים ושלוש, ושוב אני חוזר על זה שמישהו היה, שהיינו בטורקיה, היה לנו טיול, וביקרנו שבע קהילות שמדובר עליהן בהתגלות ב' וג'. <coughs> וראינו שם, שמענו קצת היסטוריה, קצת uh, דברים על הקהילות, והיה לי ללב פשוט לעבור עמול כל קהילה, uh, ואיך זה מדבר אלינו היום. אז uh, לפני שבוע אנחנו דיברנו על קהילה ראשונה, שזו קהילת אפנסוס, uh, וזה היה השם של הנושא, אבל אני חשבתי שלכל שם של הקהילה שאני אתן בתור נושא, אני אוסיף גם דבר מרכזי, Uh, שמדובר על הקהילה, כדי לתאר יותר ברור uh, ולתת נושא לכל אחד uh, שנמצא פה. אז uh, פרשת רעד דיברנו על האהבה הראשונה בעצם. אז uh, הנושא של פרשת רעד היה קהילת אפסוס, האהבה הראשונה. היום זה קהילת זמירנה, ועל יד השם uh, הזה, קהילת זמירנה, נעשים הנושא. של הקהילה הזאת זה עטרת או עריסות. עטרת. עטרת או עריסות. עכשיו, אני מאמין שכל העולם מתחלק לשני סוגים של אנשים שדורמים, החיים שלהם דומים או לעטרת. או להריסות של הבניין. ואנחנו ניקח את הדוגמה של העיר הזאת פה, של הקהילה, ומה קרה שם, ובעצם הסתכלתי על כל קהילה, שכל קהילה, עלה, היה להם איזושהי תקופה שהם, שהם עברו. ואני מאמין שהשוות הקהילות האלו, זה מסר לנו היום, של התקופות. של כל מאמין שעובר את התקופות האלה. כלומר, מה שמדובר לכל קהילה, זו תקופה שלנו. יכול להיות היה, יכול להיות אנחנו באמצע התקופה הזאת, יכול להיות זה יהיה עוד. אבל אני מאמין שמשהו הם עברו, זה מדבר אלינו כדי להכין אותנו לתקופות שאנחנו צריכים לעבור כמאמינים. ותקופה פה שהם עברו זה היה... הסבל, הם היו צריכים לסבול עליהם. וזה לא סתם קראתי לנושא עטרת והריסות, כי אנחנו נראה מה, הס... מה תוצאות של הסבל הזה. אם אנחנו עוברים את זה, אם אנחנו מצליחים לעבור את זה, אנחנו נראה את התוצאה הנפלאה שאלוהים רוצה לברך אותנו זה. אבל כל אחד צריך לעבור את התקופות האלה. ובואו נפתח התגלות uh, ב' משמונה עד אחד עשרה נפתח, ארבע פסוקים, קהילת זמיר גם. התגלות ב' משמונה עד אחד עשרה. ואל מלאך קהל זמיר נא טוב, כה אמר הראשון והאחרון אשר מת ויקה, ידעתי את מעשיך ואת יצירתך ואת ראשיך ועולם אשר אתה ואת גידוף האומרים יהודים אנחנו ואינם כי אם כנסיית השטן. אל תראה את אשר עליך לסבול. הנה עתיד המלשים להשליך מכם לבין המשמר. למען תנסו. הייתם בצרה עשרת ימים, היה נאמן עד מוות והתנה לך הטלת החיים. מי אשר אוזן לו לא, ישמע את אשר הרוח אומר לקהיות. המנצח לא ינזק במוות השני. אמן. <coughs> אני אוהב, ההתחלה שלו, איך הוא פונה אליהם, לפני שהוא אומר, אל תיראו, אל תפקדו. מה שהוא אומר לפני זה, הוא אומר שאני הראשון ואני אחרון. כלומר, אלוהים הוא יודע התחלה והוא יודע סוף. ולא רק הוא יודע התחלה של כל העולם, הוא את הסוף של כל אחד, הוא כותב את הסיפור שלך. הוא מכיר את הסיפור שלך, מההתחלה עד הסוף. ויכול להיות אתה חושב שאנשים אפילו הכי קרובים אליי שהיו לא מכירים אותי כל כך טוב כי קשה לי, לא יודע, לבטוק את הלב שלי או להוציא דברים מהעבר כי לא יודע מה הם יחשבו, אבל הוא כותב פה מההתחלה אני הראשון ואני הראשון. אני מכיר את הסיפור שלך מההתחלה עד הסוף. ו... אז הוא אומר שאני הייתי גם מת ועכשיו אני חי ואז אחרי זה הוא אומר אל תתכבדו עכשיו מה הפחד הכי הגדול בעולם הזה? זה מוות לאנשים במיוחד שלא מאמינים זה מוות ובעצם הוא אומר חבר'ה תראו אני אמרתי הפחד הכי הגדול של העולם הזה כלומר מוות עברתי דרך מוות, ולא רק עברתי את דרך מוות, אני חי אחרי מוות. מה זאת אומרת? יש לי ניצחון, אבל משהו עברתי. עכשיו, אם אתה אומר משהו, ובן אדם בא אליך ואומר, שמע, אני גם עברתי את זה, אבל הוא מסתכל על החיים שלך, וזה ארוז, הרסת את זה, אז חצי זה יעזור לו, כי אתה מבין אותי, אני מבין אותך, כי עברנו אותו דבר. אבל זה לא עד הסוף עוזר לי, למה אין לך ניצחון עבור משהו אתה ראה? תסתכל על החיים שלך, איך זה יכול לעודד אותי? עכשיו, מה שישוע פה אומר, הוא אומר, אני כן הראתי את זה, ואני כן ניצחתי. כלומר, כדי לעודד את הבנתן ולחזק אותו, זה לא מספיק לעבור משהו הבא. בלי ניצחון זה לא שווה הרבה. זה לא מספיק. כי מה שהוא רוצה לדעת... איך עברת את זה? טוב שעברת והיה לך קשה, אבל איך התגברת על זה? ואישו אומר, הייתי מב ואני חי. כלומר, עברתי את כל הסוות, אבל ניצבתי גם. הוא, הבן אדם, כמובן המשיח, אני מדבר עכשיו אלינו כבן אדם, הוא בן אדם יחידי שיכול להבין אותנו עד הסוף, כי הוא לא רק מבין אותנו מבחינת שהוא עבר את זה, אבל הוא עבר את זה בהצלחה. זה יותר גדול, לעבור משהו קשה בהצלחה או בהישג. ואני <coughs> חושב שזה יותר גדול, אבל לפני שהוא אומר, חבר'ה, אל... על... לגילה הוא אומר, אל תלען אשר משהו שאתה צריך לסבול, משהו שאתה צריך לעבור. כי אני עברתי פחד הכי גדול שיש בעולם הזה ואני ניצק לזה. מעניין שאם אלוהים דבר הכי מפחיד והכי קשה, יכול להפוך לעוד הכי נפלא והחיים עצמו, עצמנו. כי מה כתוב, אנחנו מביאים לשאול, מה זה, מה זה? איך אומרים? כן, זה המשפט, מוות זה רווח. זו מילה, זה עדיף כאילו? רווח כן, זה סמאן אוויר. אוקיי. אז מעניין שמה שהותפים מפקיד לאנשים, שזה מוות, זה שווה הפסד ענק. ואם אלוהים אותו דבר, זה מוות. זה לא סתם, טוב, זה לא יוסד, זה משהו יותר טוב. זה, אתה יודע, אז הבקת משהו. עברת דרך מוות ואז אתה בחיי נצח. כלומר, עם אלוהים, כל דבר רע הופך להיות טוב. עכשיו, כתוצאה, אנחנו רואים פה שהם מקבלים כתר החיים, אוקיי? עטרת. עטרת החיים. עטרת החיים. ומעניין שבאותו קטע הוא כותב על זה שהוא היה מן. עכשיו, עובד וחיים. עכשיו, כשהוא היה על הסלאם, מה שמו עליו? על הראש שלו. עטרת. עטרת קצין. בדיוק מילה, משתמשים באותו מילה. עטרת. ואז כמובן הם ידעו על זה, למה? וכשהם שומעים, טוב, הייתי מת, ואז משתמש במילה עטרת, והם חושבים עליו, טוב, היה לו עטרת והוא היה על הצלב. כשלאנשים האלו באולם הזה זה לא, לא מוכן. עכשיו, מה זה עטרת? סמל של מה? מה, מה זה מדובר? מלוכה. שלטון, וניצחון גם. ניצחון. אחרי כל מכתב, נותן מישהו לנצח, יקבל. זהו זה, זה ניצחון. ואז הם כאילו צעקו על ישוע כשהם שמו את ההיטלת מקוצין, אבל לא שכאילו אתה מדבר על עצמך כמו מלך, או מישהו שמנצח, יש לך ניצחון, אבל הנה תראה את הרצלף. זה היה בצחוק שמה שהם עשו, אבל עובדה שהוא כן מלך, הוא כן ניצף את המלך, והטלת הזאת מהקוצים גם מדבר לנו משהו מאוד חזק. אז אמרנו שהטלת זה, בואו ניקח את ניצחון, זה ניצחון בעצם ניצח. בחיים שלנו. עכשיו, כמו שהטלת של יהושע היה uh, מורכבת, מקוצים, גם אנחנו רואים הרבה פעמים שבחיים של מאמין, הניצחון שלנו גם בנוי מקשיים. כמו שקוצים בנו והרגיעו את האטרת שלו, זה אפשר לראות בחיים של מאמין שהקשיים בונים את הניצחון שלנו. הקוצים בחיים שלנו, הכאב בחיים שלנו. זה בונה בסוף את הניצחון שאנחנו צריכים. מה זאת אומרת? זה מחזק אותנו. זה כל קשיים שאנחנו עוברים, אם אנחנו עוברים את זה בהצלחה, זה מחזק אותנו עד כדי כך שיש לנו ניצחון בעולם הזה. עכשיו, יש פה תנאי, כן? אם אתה תהיה נאמן, כתוב. עכשיו, מה זה להיות נעימה? מה אתם חושבים? שאלה תוכל? לא תמיד? איך? לא לבגוד? לא? לבגוד. לבגוד? מה זה לבגוד? לבגוד. אני אגיד עוד מילה, נאמנות זה לא לוותר, זה לא לוותר. ואז הוא אומר לו פה, הוא אומר לגילה, אם אתם היו נאמנים עד הסוף, תקבלו את התהילות, תקבלו את הניצחון. למה הרבה פעמים אנחנו לא מסוגלים לנצח ואנחנו מפסידים במלחמה הרוחנית? כי אנחנו מוותרים. בגלל הקשיים האלו והלחץ שיש לנו הרוחני, אנחנו מורידים את הידיים שלנו ומוותרים. עכשיו, העיקרון הזה, זה לא רק עובד באופן רוחני. גם תיקחו את זה סתם בעולם הזה, אם בן אדם על משהו, הוא מנסה להצליח בחיים באיזשהו תחום, ואם הוא יהיה אסלאם, אז בטוח הוא לא יצליח אפילו להתחיל את זה. אבל אם הוא כבר התחיל, מה, מה לא נותן לו לסיים את מה שהוא התחיל? מוותרת. אז uh, זה היה התנאי. עכשיו, כשהיינו בעיר הזאת, סבירמה, <coughs> זה מעניין שמה שנשאר מהקהילה הזאת שמה, זה הריסות. שום דבר לא נשאר. והסתכלנו שם, והיה מאוד מעניין, כי מגדל העיר, שמה שנמצא, יש מגדל, שמשם אפשר לראות את כל העיר, וזה בעצם, שמים שם ה... ה... הגג, הגג של המגדל, וזה בצורת העטרת שנמצא שם. וזה בעצם היה סמל, ועד היום זה סמל של העיר, עטרת, כמו שפה <שפור> מדובר. ובזמנו, הם אומרים, בזמן שיוחנן כתב להם, על זה ש... אוי, שאלוהים ייתן להם עטרת, אם הם נאמנים עד הסוף. הצורה הזאת במגדל, הוא כבר היה. אז הוא כאילו מתחבר איתם את התמונות של העיר שלהם, מגדל העיר שלהם, שבג"ץ את צורת העטרת, הא... והוא אומר להם, אז זה כאילו מתחבר אצלם בראש, כי הוא מדבר על משהו שהם רואים גם ככה. עכשיו, מאוד מעניין שהמגלל עדיין שם, אבל קהילה לא נמצאת. כבר. וככה בעצם נראה את החיים של בן אדם. יש שני סוגי שהם אנשים בעצם. אלו שלא מוותרים, בסופו של דבר, ואלו שכן מוותרים. אלו שכן מוותרים, וכמו שכתוב פה, לא נאמנים מבחינת כן מוותרים, אין להם כוח להמשיך. הם עוזבים, הם אומרים שקשה לי, ומוצאים כל מיני סיבות כדי לא להמשיך עם אלוהים. אז בסוף, החיים שלהם יידמה כמו הריסות של הקהילה הזאת. שום דבר לא נשאר. רק אבנים. ו... מאמין שאלוהים רוצה ללמד אותנו ולעודד אותנו על ההחלטות שלנו, מה אנחנו מפליטים, איך אנחנו מפליטים לוותר או לא לוותר בזמן הכי קשה ובאמצע המלחמה שאנחנו נמצאים. עכשיו, אה, ישוע, אנחנו יודעים שהוא לא מתאר, למרות שהיה לה באמת קשה, אבל הוא לא מתאר. ומעניין שפה כתוב שמישהו יהיה נעמד עד המוות, וגם כתוב על שהוא הלך עם הצלף והלך עד המוות, כלומר עד הסוף העולם. ואז אנחנו רואים שבסוף החיים, למרות שמבחינת אנשים זה היה אבל אנחנו רואים על הראש שלו עטרת. ואז אחרי זה הוא קם מהמתים. אז אין אמצע, חברים. אם מישהו חושב שיש סוף אז איכשהו אני יכול להגיע למצב שהחיים שלי זה, לא יהיו כמו הריסות ולא כל כך תנסה חזק כדי להגיע למצב של עטר בחיים שלי, של ניצחון, אז אני אהיה איפשהו באמצע. אני חושב שזה השקר של שטן ובסוף אנחנו נראה רק שניים, או שהריסות או שניצחון. עכשיו כתוב שמישהו שמנצח הוא לא יקבל נזק ממוות השנייה. עכשיו, מוות, מה זה מוות בעצם? אנחנו דיברנו על זה, זה הפרדה. Okay. מוות הראשונה, הוא אומר על מוות שנייה, יש מוות ראשונה. אז מוות ראשונה זה מתי שאנחנו מתים uh, פיזית, והנשמה שלנו נפרדת מהגוף. עכשיו, מוות השנייה זה הפרדה של הנשמה שלנו מאלוהים כבר. שבן אדם הוא לנצח, לו הפרדה בינינו ואלוהים. עכשיו, יש משפט כזאת שאומרים, מישהו נולד פעם אחת, הוא ימות פעמיים. ומישהו נולד פעמיים, הוא ימות פעם אחת. זאת אומרת שמי שנדע פעם אחת רק פיזית בגוף, אבל לא רוחנית, הוא ימות גם פיזית וגם רוחנית. כלומר, הוא... תלויים יצריקו אותו מן ההגבל. אבל מי שנדע פעמיים מבשר ומרוח, אז הוא ימות רק פעם אחת. כלומר, פיזית הוא ימות, הנשמה אה, שלו ייפרד מהגוף, אבל תמיד תהיה תלוי. ולקחתי את זה קצת יותר uh, כזה עמוק לגבי ה... שאנחנו לא נעבור מוות השני, כן? אנחנו לא, אלוהים לא יפרידו אותנו ממנו. חשבתי גם בחיים פה, אתם יודעים שכל הזמן שאנחנו עוברים ניצחון, מרגישים מפרק הרצינות אבל כל הזמן שאנחנו עוברים את ההפסד ומוותרים ומפסידים, אז זה כאילו כל הזמן הפרדה מאלוהים. אנחנו כאילו מרגישים שהוא לא כל כך קרוב, הוא לא כזה קרוב כמו שהוא היה לפני, לא יודע, שנה או לפני שהייתי יותר קרוב אליו. אז אלוהים, הוא נותן לנו להרגיש קצת פה בארץ, מה זה לא בהפרדה עם אלוהים, כדי שבן אדם לא ייכנס לא למצב איפה שבעתיד, בנצחון, זאת בנצח, הוא לא יהיה עם אלוהים. כלומר, <coughs> כל הפסד זה כאילו, וואי, אני לא רוצה לחיות במצב הזה, איפה שאני לא מרגיש את אלוהים בחיים שלי. וזה הכל תלוי בהחלטה שלנו לוותר או לא לוותר. עכשיו, השאלה מה אנחנו נשאיר לדור הבא. האם אנחנו נשאיר כמו שקהילה, כמו שביקרנו, האם אנחנו נשאיר את היסוד מהאחים שלנו? או שאנחנו נשאיר את הטלת. וישוע, מה שהוא כותב פה, הוא בעצם מעודד אותנו ואומר שאני עברתי את כל הפחד שיש לנו בחיים ואני כן יכול לעזור לכל אחד לעבור אפילו הפסד שיש לנו. כי עד שאנחנו חיים בגוג, עד שנשמה לא נפרדת מהגוג, יש לנו זמן לשנות ולבנות מחדש. אפילו אם שטן הרס את החיים שלנו, או מעשה, מה שניסינו לעשות באלוהים, יש לנו עדיין צ'אנס ויש לנו עדיין זמן לנצחון, וזה כן נכון ש... הניצחון הרבה פעמים הוא בנוי מהקשיים שאנחנו עוברים, כמו שהטרף של ישוע שהיה מורכבת מהקוצים. אז חברים, שווים לברך אותנו, שהוא יעזור לנו השבוע לעבור הכל מה שיש לנו לפנינו, התקופה שאנחנו עוברים, הוא יודע התחלה וסוף. ו... בעצם הוא יכול לעזור לעצור. אם אנחנו פונים אליו, אם אנחנו לא מבטלים, אם אנחנו מסתכלים על הדוגמה שלו שעד המוות הוא היה נאמן, הוא לא ביטל. בעצם אנחנו לא היינו פה אם כן היה ביטל, אבל uh, תודה אליו לנאמנות שלו. אמן. אז בוא נקום ונתפלל. תודה לך על הזמן הזה, תודה לך על הדבר שלך. תודה לך על הדוגמאות של הקהילות. תודה לך אבא על זה שאתה מחזק אותנו, זה רגוע שלך. אני מתפלל אבל כל אחד שהתקופה שאנחנו רואים, כל אחד בתקופה שלו, שאתה תיתן כוחות וחסד להסתכל עליך, להסתכל על הדוגמה שלך, על הניצחון שהיה לך. אישור, תודה לך על נאמנות שאתה לא ביטלת, ולכת עד הסוף, ואני מתפלל שהאחים שלנו, הם הגיעו לניצחון, שאנחנו נארון אותה תקופה קשה, שאנחנו לא נפחד, כי אתה איתנו. תודה לך על שאתה מושיע אותנו מהמוות השנייה, תודה לך על ש... יש ביטחון בזה שאתה עשית, בדברים שאתה עשית בשביל איום. רבות ועלי חמאן, בברכה ישועות, בשם ישועות, אמן.